Може, тепер і не так, я ще малюком туди заглядав. Минулося. А дивлячись на те золото, я думав молодим розумом, як це золото наче тече, капає, та капав кривавий з тих людей, що на його панщину робили, і дякував Богові, що людські, криваві, хоч на його хвалу пішли, а не рандарям» дзвіниця коло тієї ж церкви ще дивніша. Стоїть під мурок вища коліна скругла гранчастий. На підмурку по краях, саме де гранки сходяться, по обабіч помуровані стовпи. Всіх шість пар. Здається, вишиною сажень втри. На тих стовпах мурований піддашок, як червоний поясок. На піддашку забудівля з дірами замість вікон. Тут дзвони висять. Поверх дзвонів баня, там шия, піддашок, швайба, яблуко і на яблуці хрест. Стоїть собі дзвінниченька, і хрест на ній, наче пишається, наче йому величніше стояти на таким пишнім забудівлі. В тій церкві колись то був задяка волоський, любив Бога хвалити та любив і в горло лити. Так і вмер налиганий. Зостала жінка, з того й жила, що школярів держала. Мала вона хату під горою, під котрою церква стояла. Тут-то жив наш Антосьо Любораченко, а просто писався Люборацький Антоній. Подивимось на ту хату, де він бідував. Наче навмисне проти такої махині, як церква, ступінів тридцять в долину, наче купа гною. Мабуть, не одну обору вичистили, подумаєш, глянувши згори. Та нащо що це оринням його обклали? Аж дивишся, і курить, і комин стирчить, гей, так це хата Так єсть хата, коли хатою можна звати бурдій, що тільки дах над землею, навіть вікон не видно Тут жила волоська, як знадвору, так і всередині хата була однаковісінька, так не неохайно. «Та не церемонтись, панове, зайдімо в бурдій, подивимось, як воно тут, в школярській станції. Тільки згинайтесь, бо будував цю хату низького зросту чоловік, і двері міряв по собі, бо абись могут заненабили. От заскрипіли поламані двері, загуркотали, перед нами наче гусятник який, то сіни». Ступнів на два від сінешнього порога? Ні, не так. Бачите, наче лежанка стоїть, а серед неї вмурований казан. Бачите? І челюсті, бачите, що наче в лежанці топиться. Коли це бачите, то гляньте ж ще вгору. Бачите, що ця наче лежанка вмурована під комином. Оце котуна, щобисти знали. На охрест коло казана – діри, що видим проходив, та полум'я, як топиться. Втім казані, якби по добрім хазяйстві, гріли бокропи, як шмаття золять, а тут варять куліш колярам. Та ходімо далі. Коло самісінької котуни з глухого боку двері до хати. Нема ні клямки, ні кілка, а тільки ремінець висить». Тягнімо ж за той ремінець, чи не відчиняться, бо ні за що взятися? Ай-яй-я, що це за диво? Щось довге, наче шура, та таке довге, що з сіни й кінця не видно. Може подумаєте, що в нас очі погані? Ні, очі в нас куди добрі. Та ми стоїмо в сінях, і голова наша над дверима. Той бачимо тільки, що півхати згори та вниз клином. Нічого робить, треба зігнутися, коли хочете ввійти в хату. Ступнів зотри від порога стовп стоїть. Сволок підпирає. Коло самісінького порога мисник, а по другий бік піч. Ходім далі. Як минемо стовп, то наче в лазареті. Кругом стоять кроваті, аж шість. Все поперевертано, поперекидано, книжок купами по всій хаті. А з них, коли одна знайдеться з палітурками, то ще хвали Бога. На столі лепу, хоч рипусій. Долівка вимазана жовтою глиною, а стіни білою. І підведено чорним. На глухій стіні килим висить, і на килимі колодка з довжини. А на ній написано «Нота». Ноту чіпляють тому, хто забалака понаськи. Хто мужичить. Її доти треба носити, доки не спіймеш другого в такій же провині. Кожного, хто мужичив, записують у журнал і за кару назначають вивчити кількість 10 латинських слів підряд до трьох разів, а там уже б'ють. Відноти висить мотузок, як на шильник. Тут під стіною і кровать старшого. На дверях написано по первій значці кожного дня в неділі поряду. Н П, Р, С, Ч, П, С І під кожною написано число дня Останнє число – 15 липня Ці значки опріч того, що і так толкують Н – не пий, П – попе, В – вина, С – сиди, Ч – читай, П – письмо, С – святе В хаті ні духу живого Хазяйка пішла до смотрителя просить, щоб школярам білетів не давав, бо не сповна їй заплачено, а школярі ще й не поприходили. Як чути топіт, наче лошата біжать. Далі крик, сміх, зойк – це дітвора йде. Всамперед війшов у хату Люборацький, лап за шапку жменею і жбурнув на кровать, та й тить на стіл. Вбігає другий, цей поскакав по кроватях, за ним третій, четвертий, одинадцятий, дванадцятий, і закипіло, як в казані. Старшого не було, тринадцятого. Де ж вони сплять, подумаєте? А на тих шести кроватях, по два або й по три вкупі. Тільки старший сам. Щоб не було тісно, то вони головами лягають одні до образів, а другі до порога, і вночі один одному очі підбивають. Це вдивовижу. І стає розуму в батьків сажать дітей постільки в одну хату. Стало б його на те, щоб не губить своєї дитини. Та чолом муру не проб'єш. Не своя воля тут грає, а смотрительська. Як Люборацька приїхала з Антосям, то як всі взяла пару калачів хліба, а в тій стороні калачі печуть, що врешито не змістяться, здорові, пляшку вина взяла і три карбованці грішми, та й повела сина являтись, йдучи поперед класи, здибала жінку таку здорову себе, що куди, червону, дукачів та намиста на ній, аж шию гне». «А ви що, імось, сина привезли?» – питає вона. «Еге ж, оце виду являтись. Чи смотритель дома?» «Дома та сердитий. Боже, твоя воля! А дуже сердитий!» – пита пані матка. «Як вогонь озвалась молодиця. Господи, господи, та вже не з'їсть!» «А станцію вже маєте?» – запитала та молодиця. «Ні ще. До мене, імось, у мене людських дітей такий гурточок, мене знають, не будете нарікати». «Питайтесь до Волоської». «Та коли б мені як до смотрителя перше?» – відказала пані матка. «Це вже, дасть Бог, відбудете як-небудь», – відказала Волоська і додала. «Приїжджайте їй мость. Не знайдете лучше, як у мене. А славний ваш синок. А чи несете, що смотрителю?» «Та, що Бог дав. То не лякайтесь. Зм'якне». З тими розійшлися. «Слава Богу», – подумала Люборацька, – «що знайшлась така людина. Хоч духу піддала». І пішла своєю дорогою. Їдучи в місто від Кодими тощо, з полудня, як уже доїхавши до єврейських домів, по праву руку стоїть церква міська, а по ліву, далеко від дороги вниз, за пустим городом, двір чолом проти гори з рундуком і перед двором великий палац, штахетами обгороджений. Проти воріт навпоперек якийсь забудинок, теж мурований, не мазаний був, то й видно, що з білого каменя. Це стайня, маштарня, дроварня і комора під одним дахом, а той двірок – класи. Князь дав. Класи стоять по праву руку, як іти від воріт, і по дорозі по тім же боці на стовпі розбитий дзвінок висить. Все це було новина для Люборацької, що тягла через двір перший раз сама не своя, наче зварена. Та де ж Смотритель живе? Кого поспитати? Наче Бог послав якогось панотця теж сином. «За мною, – каже, – я вже бував тут». Знов подякувала Люборацька Богу і пішла. Минають класи, повернули в праву руку, за класи, а там ще обернулись в праву руку, і стали спускатися ступанкою, наче в льох. Кожен ступінь озивався внизу, озивався і в душі нашої пані матки. «Як до його приступити?» – питала вона сама себе. І здалась на Божу волю. «Що, дума, робитиме цей панотець, то й я робитиму. А що вже син того панотця, то йшов білий, як глина». «Не втікло це від гострого маминого ока. Бідні діти, – думає вона, – не дарма моїй татоньку покійне кажуть було, що будуть не ученики, а мученики, не учителі, а мучителі». Ступанка недовга була. Східців шість, а там вправо ще ступанка в сінці на два східці. Ступінів зо два зробивши сінцями, на ліву руку двері. Скільки тут молилося, зітхало, скільки плакало, ридало. Нема того, щоб перелічив. Топтавсь і я тут. Здається, з меншим страхом ставали люди перед суд інквізиції, як от отут. Душа було завмре, зовсім завмре, як муха восени. І землі під собою не чуєш, і світа перед собою не бачиш. Тільки в вухах шумить, та серце б'ється, як рибка на гачку. Вертаєшся було, то наче ззаду чорт доганяє, так помикаєш. А тоді трохи відійди на серці, як за ворота вийдеш та оглянешся, що німа нікого за тобою. В цих сінцях панотець вийняв виняв гребінь з кишені, розчесався, овтер чоботиполою, розчесав сина і узявшись рукою за клямку «Чи вже готові?» – питалю Борацької. «Пождіть, чи не забула чого, відказала вона. І стали вдвойозі, позадумувались. Діти стояли, як повкопувані. Ще Антося не так, а що той, то як стовп, що б поворохнувся. «А що? Ходімо», – заговорив далі панотець. «То й ходім», – відказала Люборацька. Пригладив той коси, бороду, вуса, глянув на свій вузлик, що ніс смотрителеві, глянув в руку на гроші – Люборацька теж зробила, і двері, тихо відчинившись, ще більш страху завдали. Чого б, бачся? Та вже хто його зна чого, а чогось страшно, що й не сказати. Довго стояли родителі, нім вийшов його високоблагородіє, і кашляли і відкашлювались все коло порога. Гомін чути, а самого нема, та й нема. Якось відчинились двері з другої кімнати і вийшов смотритель. Стрижений, голений, ніс йому карлючкою, а очі світяться, як у кота. Здається, от і кинеться, як кіт на мишу. Вийшов і став. Поклонились панотець і паніматка. Здравствуйте, заговорив він, пишно дивлячись, як панотець і паніматка на столі вив'язували калачі і вино. Далі панотець підійшов до нього. Моє вам ніжайше почтіння, каже, і взялись за руки. Тут іще зло те, що в панотця в жмені. Теж зробила і Люборацька. Ваш син перший раз? питає Люборацької смотритель. Так єсть, ваше високоблагородіє, відказала вона. А уміє тон читать. Каже мій піп, що вміє, а я не письменна, в церкві читав, сама чула. «А ну, мальчик, почитай нам що-нібудь», – заговорив смотритель до Антося і взяв книжку з стола. «Вот ето», – каже. «Куди, як оторопів Антосю, Господи, в душі молилась пані матка, допоможи йому!» Тактишка була псалтир гражданського друку. Антосю вмів лиш по-церковному, і то читав на наське, а не на московське. Той почав. «Блажен муж, котрий, не ходиш попуши...» «Того стойла б попушить, хто тебе учил читать», – тукнув смотритель. «А хто он таков, хто учіл тебе читать?» – запитав далі. «Га?» – озвався Антосю. «Питають дурнику, хто тебе вчив читати?» – підхопила мати. «Кажи, татко!» – «Татко», – за мамою сказав Антосю. «Мій старий сам його вчив», – додала Люборацька. «А сам-та он де учілся?» Ми, люди Старосвітськи, в школах, мій старий, не бував, так коло дому навчився. Так і видно, заговорив смотритель. Ні так би дитьо читала. Його би стояло попушити, щоб не брався, коли не способен. А де ви остановились? Ще нігде, каже Люборацька. Ну так ступайте к волоски. Весь оцей час панотець стояв коло порога з сином. А ви где? пита смотритель. У Волоської, думаю, озвався панотець, якщо будь ваша мілость, дозволить. Хорошо. І пішов собі назад, звідки вийшов, а ці й собі пішли. Що то за волоська? спитала Люборацька панотця, як уже вийшли з того підземеля. Та то вдова, дячиха. Тут якась вже вербувала мене до себе і сказала, щоб до Волоської питатись. Чи не вона це буде? Та сама, підхопив Попович. Другої волоської нема. Як там у неї? Добре стояти? Ні, каже Попович, я вже рік там, а нічого доброго нема. Чого ж так смотритель за нею, пита пані матка? Платить, каже пан отець, та ще й доносить, додав його син. Іноді ще й підбреше, то смотрителі любить її. Он як? А чому ж в другім місці собі станції не знайти? «О, після злитиметься смотритель», – заговорив Попович. «І буде за що чи ні, а так і б'є». «Хай йому цу розвалися пані матко. І я кажу, – каже панотець, – «Лучше нехай вже дитина так перемучиться, а додому приїде, то відживиться, аніж мають ні за що здоров'я відняти». «Добре, мої покійні, татуню говорили», – подумала Люборацька, «що то будуть не ученики, а мученики, не вчителі, а мучителі». Далі заговорила. «Согрішили ми перед Богом, прогнівали Його милосердного. Не дарма стоїть написано. Нашлю на вас мучителів, грабителів, розорителів, і вкоротшу вам, як будете злі». «Не одному дитяті за наші гріхи тут віка вкоротять», – додала сумно. «А що не одного талану позбавлять, то й Бог забув», – додав панотець. Так-то іначе, а все на один лад клементуючи, дійшли вони аж до Волоської. Покинули дітей своїх і поїхали, розпивши мого реч. Що-то вже плачу, як мати від'їжджала, а від'їжджаючи наказувала. Учись синку, а то будеш битий. Антосьо не бував вдаль Штернівки. І то з матір'ю, а тепер остався за дев'ять миль. І гірко плакав та щиро. Та плач хоч і цілий океан море на плач А лиха не обійдеш і не об'їдеш І мати сплакала і поїхала, поцілувавши сина в голову Глава третя Віджни аж до різдва бідував Антося у крутих І страху не раз набрався, аж крізь сон жахався І голодом не раз намлівся, і всякої нужди натерпівся І чого не було як приїхав додому, то сестри зустріли його на подвір'ї, ввели в хату, а там батько збирався з молитвою йти і вже стояв зовсім готовий. «Здоров-здоров», – каже старий, – як Антося підійшов привітатись. Та привітавшись, і став бурак під грубою. А батько підійшов до його, погладив по голові і каже, «Змерз, га?» Антося нічого не відказав і навіть не подивився на батька. «Та подивись, бо на мене, – каже тато, – і взяв його рукою попід бороду і підняв голову. Та голова підвелась, а очі в землю дивились або по боках. «То й не подивишся на батька, – каже пан отець, – не візьму ж я тебе з дзвінком, як з кропилом піду. Візьму Паламарчука». Антосьо й глянув, та зараз же спустив очі додолу. Отець Гервасій відступився. Нема часу, каже, треба з молитвою йти. І до жінки. Та який мізерний став! Або ж там не вимучать, озвалася пані матка, не доїсть, не доспить. Недаремне мої татуню покійні було кажуть, що то будуть не учники, а мучники. Нічого не відказав панотець. Взяв патрахиль з хрестом і требником, взяв патерницю і пішов з хати. В сінях гукнув на міхоношу і потяг за ворота. Тоді тільки пані матка завважила, що тут її дочки стоять, та й гукнула Ви чого стоїте як свічки? А ти, корова, стала, септо до масі, гайда мені пшеницю вибирати В тій стороні кутю варять пшеничну, а не ячмінну, як в гетьманщині Ще й не сяке таке зерно беруть, а вибирають щонайкраще вже за кілька день сидять над решетом, в кого баба є, а в кого дітвора, і пані матка погнала своїх до длубання. Антосю не пішов за гуртом, а потяг на двір та поліз по стромах шукати чого на санки. До вечора ще й насковзався, там все гори. Усі такі паноці, як отець Гервасій, росли, мовляв, у громаді, і хоч вийде на попа, а серце йому все-таки лежить до гурту. І все хоч старий, я не цурається давніх компаністів, то іграшки спогада, то се, то те, і все давні відживало і до громади його тягло. А кому не любо оглянуться назад себе, спогадать свою провесінь, спогадать ту пору, як не знав лучшого вбрання за білу сорочку та червоний поясок, що мати сама з скрині вийме, сама й підпереже синка». Як не бажав від світа нічого, лиш коли б побігати з хлопцями. Не бачачи нічого злого на собі, такі батьки й своїм дітям не боронять жить, як самі жили. І отець Гервасій так.